Розміркувавши, що ця земля нагально потребує орача, він вирішив залишитися в Маконду ще на тиждень, щоб похрестити обрізаних та язичників, узаконити незаконні співжиття та причастити тих, хто були при смерті. Але ніхто не хотів його слухати. Йому відповідали, що багато років чудово обходяться без священника, залагоджуючи всі питання спасіння душі безпосередньо з самим Богом та й не чинять смертних гріхів. Стомившись проповідувати в пустелі, падреник Анор вирішив узятися за будівництво найбільшого у світі храму зі статуями святих у натуральну величину і вітражами, щоб народ їхав до Макондо навіть з Риму молитися Богові в самісінькому осередку безбожництва. Ходив усюди з мідною тарілочкою і збирав пожертвування. Йому щедро подавали – але він вимагав іще більше, бо ж на храмі має висіти такий дзвін, щоб від його звуку спливали потопельники. Він так благав усіх, аж згубив голос, а кості гули від утоми. Однієї суботи, прикинувши, що ще не зібрав навіть на двері храму, він упав у розпач. Тоді падрес породив на міській площі Вівтар, і в неділю з дзвіночком у руці, як ходили в часи епідемії безсоння, оббіг усі вулиці, скликаючи людей на польову месу. Чимало прийшлось цікавостей, інші знічев'я, ще інші, побоюючись, коли б Бог не сприйняв зневагу до свого посередника за особисту образу. Таким чином, о восьмій годині ранку половина міста зібралася на площі, де падрени Канор читав Євангеліє голосом, що був надірваний благанням про гроші. Під кінець меси, коли присутні вже були кинулись розходитися, він підніс догори руки, прохаючи уваги. Хвилиночку, — мовив він, – «зараз ви дістанете незаперечний доказ безмежного всесилля Господа Бога». Хлопчик, який допомагав падрени Канорові під час меси, приніс чашку густого паруючого шоколаду, і священник за один дух вихилив її. Відтак, діставши з рукава сутани хусточку, витер губи, випростав перед собою руки і заплющив очі. І тому падрений канор піднявся на 12 сантиметрів над землею. Це був дуже переконливий доказ. Кілька днів підряд священник ходив по місту і повторював свій номер, послуговуючись як стимулом для левітації гарячим шоколадом. А служка назбирав у мішок стільки грошей, що менш ніж через місяць Будівництво храму вже почалося. Ніхто не взяв під сумнів божественне походження продемонстрованого, крім хосе Аркадіо Боендіа. Одного ранку, неподалік від його каштана, зібрався натовп, щоб іще раз подивитися на диво. Коли падрений Канор став підніматися від землі разом із стільцем, на якому сидів, хосе Аркадіо Боендія зоставався, як і доти, цілком незворушним. Він тільки дещо випростався на своїй лавиці і знизав плечима. дуже просто. Цей чоловік відкрив четвертий стан матерії. Падре Ніканор підняв руку і всі чотири ніжки стільця одночасно стали на землю. Заперечую, цей факт неспростовно доводить існування Бога. Ось так і довідалися, що диявольська тарабарщина Хосе Аркадіо Буендіа була насправді латиною. Виявившись єдиним чоловіком, котрий міг порозумітися з ним, падре Канор вирішив скористатися цією сприятливою обставиною, щоб вселити віру в цей скаламучений розум. Щовечора він сідав поряд з каштаном і читав латиною проповіді. Проте Хосе Аркадіо Боєндіо вперто відхиляв його риторичні викрутаси та шоколадні піднесення і вимагав єдиного незаперечного доказу – дагеротипного знімка Господа Бога. Тоді Падре Неканор приніс йому образки і гравюри, а також копію хустки Вероніки. Але Хосе Аркадіо Боєндія відкинув усе це, як ремісничі вироби, позбавлені наукової основи. Він виявив таку упертість, що Падре Неканор відмовився від своїх місіонерських намірів і навідував його далі з людинолюбних почуттів. Але тут Хосе Аркадіо Боєндія перебрав ініціативу в свої руки – і підступними раціоналістськими махінаціями спробував похитнути священникову віру. Якось Падри Канор приніс коробку з шашками та гральну дошку і запропонував Хосе Аркадіо Боєндія зіграти з ним. Але останній відмовився.